Svájc. A budapesti plébános sorsára jutott annak a Zürich közelében fekvő 2000-es kisvárosnak a polgármestere is, ahol a polgárok Svájcban hegyedüli településként korábban leszavazták tíz szíriai menekült befogadását. oberville lakossága órákon belül érteni fogja, hogy a rendszerint hózentrógeres nadrágban és piros, keresztsíkos sejemnyakkendőben sétálgató, közvetlen és mosolygós Andreas Garniernek miért is kellett meghalnia. Főleg, amikor szép lassan összeáll majd a kép a hírekből, hogy aznap Európában kik és hogyan estek áldozatául az arab terrorizmus véres pénteki leszámolás sorozatának. Természetesen tévedni fognak. Valójában a svájci városkában egyetlen ember fogja csak tudni, hogy igazából mi is történt aznap. Ferdinand Krikhov.